29. Elizabeth Shaw hálóruhában feküdt. Hatalmas fehér fényölelte körbe. A nő lehúny szemmel pihent. Egy férfi karja nyúlt az alvó nő nyakához, egy arany keresztet emelt ki a nyakából, és a ruhájára igazította. A mozdulatra Elizabeth hirtelen magához tért, és elkapta a férfi karját. Őszinte részvétem. Szólalt meg David, miközben még mindig a keresztet fogta a nő nyakában. Ezt le kellene vennem. Lehet, hogy fertőzött. Hogyha kórokozó volt ott, bármelyikünk megkaphatta. Kapkodta a levegőt, doktor. Mindenkit, mindenkinek meg kell vizsgálni a vérét, aki velünk volt. Markolta meg az android csuklóját a nő. Természetesen. Igen, igen, nyögte ki Elizabeth és elengedte David csuklóját. A szintetikus férfi egyetlen mozdulattal kipattintotta a nő nyakláncát, és levette róla a keresztel együtt. A nő magatehetetlenül feküdt a hátán az orvosi szoba vizsgáló asztalán. Tudom, hogy mennyire fáj ez most önnek a történtek után, beszélt lágy hangon David, miközben a nyakláncot egy zárható üvegcsébe tette. De tekintve, hogy ön karantént rendelt el, kötelességem megkérdezni, volt ön és Holloway doktor között intim kapcsolat mostanában? David pár gombot megnyomott az asztal szélén, amire bekapcsolt az asztal fölé rögzített, félkör alakú testszkenner. Elizabeth nem szólalt meg, nem volt olyan állapotban, hogy bármire is válaszolni tudott volna. Lévén a kapcsolatuk szoros, és én szeretnék alapos munkát, hallgatott el hirtelen az android, ahogy a szkenner kivetítő képernyőjét figyelte. Lámcsak, fordult a nő felé David, majd tényként közölte. Ön terhes? Mi? Mi csoda? Ült fel a nő az asztalon, felemelve a fejét a monitor irányába. Tizenkét hetes lehet. Nem, az, az lehetetlen, ült fel az asztalon Doktor. Én nem lehetek terhes. – De volt nemi aktus kettejük között? – kérdezte David szenftelen hangon. – Igen, de csak, csak alig tíz órája. Semmiképp nem lehetek három hónapos terhes. – Csak hogy ez, ez nem éppen hagyományos magzat – mosolygott David a nőre. Elizabeth semmit sem értett abból, ami történt most vele. – Meg akarom nézni – suttogta az androidnak. – Nem tartom jó ötletnek kapcsolta ki a műszer képernyőjét David gonterhelten. – David, meg akarom nézni! emelte fel a hangját a nő. – Nyugodjon meg! – Meg akarom nézni! mászott le az asztalról, kétségbeesett a nő, majd próbálta a műszert újra visszakapcsolni. – Szedjék ki belőlem! nézett kétségbe esetten a férfire. Sajnos itt nincs alkalmas személyzet ilyen műtét elvégzésére, de szóba jöhet, ki kell szedniük, szakította félbe a férfit a nő, most már parancsoló hangon. Hogy most krióállomba merítjük, és úgy szállítjuk vissza a földre. Kérem, szedjék ki belőlem, kapaszkodott Elizabeth David vállaiba. Szedjék ki belőlem, ordította bele a férfi képébe. Kérem! Ebben a pillanatban Elizabeth görcsösen összerándult, hatalmas fájdalmat érzett a hasában. Féltérdre rogyott, úgy nyögdécselt fájdalmában. David elkapta a nőt, hogy az ne vágódjon el a szoba talaján. Biztosan nagyon fáj. Várjon, csillapítom, jó? vágott bele egy automata fecskendőt, amit a vizsgálóasztal melletti tálcáról kapott fel. A fecskendő tartalma azonnal a nő karjába injektálódott. Jól van, nyugtatta David a lehanyatló fejű nőt, majd két karjába fogva felemelte és visszahelyezte a vizsgáló asztalra. Hamarosan jön valaki ért, és visszaviszi a krióba. Elizabeth a kábító inekció hatásától bénultan feküdt az asztalon. Most úgy érzi, hogy elhagyta az istene, duruzsolt neki David. Mi? tért vissza a jelenbe egy időre Elizabeth. Holloway doktor meghalt. Korábban az apja is hasonló szenvedések között halt meg. Mi is vitte előt, Ebola? A nő szeméből köny kezdett szivárogni, ami az arcán végig folyva az asztalra cseppent. Honnan tudja? Nyökte ki utolsó erejével. Megnéztem az álmait. Válaszolt mosolyogva David, majd sietűsen elhagyta a szobát. Elizabeth szemei lecsukódtak, lélegzete lelassult. Álmosító homály lengte körül.